А гості все сиділи мовчки та тільки дивились. Де наша минувшисть? Де вона ділась? Де наша козацька воля і рівність? Нам не треба туркестану, не треба солдатчини, не треба панів. Та чого ж нам треба? спитав батько несміливо й тихо, сливенишком. Та чого нам не треба, коли ми нічого не маємо? І Павло Витяг з кишені жмут паперу, писаного і літографованого, і твердою рукою кину на стіл. Мати і батько, сестри і гості всі жахнулись і відхилилися від стола. Велике завзяття і гаряче слово, і жар серця, і темний вечір все те впливало на слухачів так, що їм здалося, ніби він кинув на стіл якісь чари, а не пучок паперу. Між тими паперами було багато писаних і літографованих перекладів нових європейських авторів. «Нехай же це все полежить до завтраго, бо тепер не буде часу читати. Ти все говориш, – сказав батько, – а я мовчу. Мені обридло вже мовчать. Мовчиш ще ти, а я говоритиму. Я тобі тим часом розкажу, як були собі дві молодийці – «Та обидві такі цукотухи, такі лепетухи, якраз такі, як ти та я, що одна другої ніяк не переговорить. Одна другій щось розказує, обидві разом своє товчуть, і одна одної не слухає. Ото раз вони пішли в заклад, хто кого переговорить. «Е, тату, нам не треба анекдотів, нам не треба балакання, не треба слів, а треба діла», – крикнув син, перебиваючи батька. Туди і кібісовому батькові. Я говорив цілий вік, а оце при тобі доведеться мовчать. То я вже й не знаю, чого тобі треба. Як ми вчились, нам і в голову не приходило, чого треба, а чого не треба. То-то й горе, а нам от і в голову прийшло. Ми хочемо все перетрусити, придивіться. Ми не хочемо жити на умання, йти на в помацки говорити, думать і робить по чийомусь там розумові чи по баб'ячих давніх переказах. Боже мій, що з тобою сталося? Що тому вас діється в тих школах, коли ти так змінився, зовсім не той став? Бідкалась мати і ніяк не могла втямить, а тільки догадувалась, що з ним сталася якась зміна, котра дуже не припадала їй до серця. Не п'є чаю, не їсть. Сердиться, верещить, ти собі груди порвеш, що там у вас скоїлось таке безглузде по школах. Я не спатиму цієї ночі. Про мене, мама й не спіть, а зо мною сталося те, що бачите. Ба жінко, було його малим не пускать, горобців дерти з мужицькими дітьми, промовив батько. А сето то в тому винні горобчики. Той жарт розсмішив усіх. Всі засміялись. Навіть молодий студент осміхнувся. А гості не знали, що думать, що й казать. Одначе всі вони кинулись до заборонених творів, і дехто почав їх голосно читати. Павло тим часом замовк і пив чай. Його пульс скидався дуже швидко, лице горіло. Він утомився і мовчав. А з-за вугліві кущів виглядали дівчата й молодиці. По дворі пішла чутка, що приїхав панич з Києва і привіз з собою якогось парубка та такого гарного, що й пером не списати і не змалювати. Всі дівчата й молодиці одна за одною побігли дивитися на того парубка, що пішов слідком за паничем і втирився в панський ганок. Одначе зараз вони впізнали в тому парубкові свого панича і не могли одірвати від його очей. Та й гарний же наш панич в парубоцькому убранні, сказала одна наймечка до дівчат. А яка на йому сорочка, неначе золотом шита? А яка застіжка? Ой гарний же, як сонце, як місяць, промовила друга дівчина підіймаючись навшпиньки з-за плечей молодиці. Тим часом почали налагоджувати стіл для вечері. «Оце прошу тебе, сину, за одну річ. Ти передніше наїйся, напийся, а потім будеш говорити про мене й до світа», просила мати сина. Син так і зробив. Закачавши трохи рукава свити, він почав уплітати печене й варене та так швидко, не наче хапався, Ніби йому треба було от зараз бігти на лекцію, щоб не опізниться. Батько тим часом розказував йому за хуторянських панню та про одну сусіду, панію Макуху. Як приїде до нас завтра панія Макуха, то ти, сіну, побалакай з нею і про волю, і про долю. — От хто заговорить з тобою, — сказав старий Радюк, і всі гості зареготались разом. І таких треба навчати, як ваша Макуха. І таких треба просвічувати сьогочасними європейськими ідеями. Бо звідки же вони наберуться тих ідей? Газети до їх не доходять. Людей просвічених вони не бачать. Ростуть собі, як лопух на городі, як той Степовий бур'ян. О, вибачай! Панія Макуха зовсім не хуторянський лопух. Вона часом і філософствує. Разом мені казала, що то пак Бог дав? Як от курка, то й птиця, і несеться. А як кішка, то вже й звір, і навіть не несеться, а котиться. Так уже, мабуть, дав Господь милосердний. Ти, сину, таки її просвіти. Вона тебе зрозуміє і втямить твої ідеї. Після вечері Павло таки не втерпів, і знов розпочав розмову про нові ідеї з батьком та гістьми. Мати вже давно пішла спати, а вони все балакали та балакали. Син був дуже радий, що батько й гості починали потроху його розуміти, з дечим почали згоджуватися, хоч в дечому й суперечили йому. Ти часом то ніби й правду видумуєш, сказав батько, а часом то вже й не знаю. Чи ти дуже розумний? а я вже надто дуже старий. Чи ти брешеш, а ясливе йму тобі віри? І батько поцілувався з сином на добраніч. Гості виїхали з двора, запрошені на другий день на іменини. Але й батько довго не спав. Його стурбували нові ідеї, привезені сином. Його збентежила палка синова розмова, Промкнута завзяттям і щирістю. Вже не час було йому ламати свою сиву голову, переіначувать те, що лежало в голові кількі десятків год, що зляглося, як верстви снопів в старому стіжку. А син не міг спати. Подушка пекла йому голову й лице, неначе вона була насипана жаром. Його тіло розгорілось, а молода голова. Вперше, розпустивши хвилі свіжих ідей за стінами школи, Розтривожилась, розпалилась. Мислі, картини, все те опало його зо всіх боків, Ніби сіпало, смикало його. Він сів на ліжку, обмахувався оджари руками, Потім встав, убрався і вийшов у садок. Ніч була гаряча, жнив'яна, Духота стояла слива, як у день. Свіжість півночі не встигла здмухнуть вогню з гарячого лиця степу. Павло пішов по алеї, і йому здавалось, ніби гілля в гущавині пригнічує його зверху до землі. Він перебіг садок, перескочив через тин і вийшов через вигон у степ. От заходу потягло тихесеньким свіжим вітерцем. Він пішов у степ назустріч тій прохолоді. Зорі пишно сяли в чистому небі. Ми готіли й бризкали світом в сухому прозорому повітрі. Метеори раз у раз спадали з неба на степ, то ніби хто кропив небо огняною водою, то ніби огняний палець велетня розпорював все небо од верху до самого низу. Зорі так ясно сяли, що увесь степ, навіть не освічений місяцем, мрів від краю до краю. Садоки церква, верби й вітряки мали якийсь фантастичний вигляд палаців, зубчастих стін. Чорнобіль, бозина колотину здавались цілим лісом. А нарізно стоячі будяки серед степу здавались гіллястими дубами. Павло пішов у степ, і степ почав перед його очима наче оживати під впливом недавньої науки в школі, недавньої розмови й гарячих дум. І по степу, неначе перед його очима, перелітали на баских конях, мов ті птиці, орди давніх народів. Пересунулись важкі орди татар з чередою, з верблюдами, гарбами й кіньми. І все те посунулось, полізло на Київ, на Україну, заславши українським трупам степи, поливши їх українською кров'ю. Він згодом неначе побачив, як розлетілись по степу соколами й орлами козаки. Він так, очевидячки, роздивлявся на їх коні, баски та прудкі. На їх довгі чуби, що одставали від от голов і маяли повітру, на їх лиця гарні й сміливі, на контуші ясноцвітні, що неначе все те й справді діялось тепер перед його очима на широкому степу. От ніби перед його очима басували гетьманські коні, а на конях сиділи гетьмани лицарі, а за ними вигравали козаки на конях. Мов хвилі на морі, манячали червоноверхими шапками, І перед ними оступались дикі орди, Падали необережні польсько-шляхецькі голови. Все поле вкрилось трупом. Потім заворушилось по степу великий, Як самий степ, військо московське. Посипались купами москалі, Полізли степовими мишами і сараною. Ще ясніше заблищали зорі, частіше замиготіли метеори, розпорювали небо блискавкою зверху донизу і освічували ясно весь степ. І перед його очима розіслався степ весь облитий людською кров'ю, весь червоний, увесь засипаний українськими кістками, засипаний попелом пожежі, укритий диким гайворанням. Степова трава, всі степові квітки були, неначе обмочені в кров, виросли политі тією кров'ю, пускали коріння в кістки і попіл, розносили попід небом пахощі, витягнуті з українських душ, то козацьких, то дівоцьких, замордованих за те, що вони родились на тих степах. Що вдихнули в себе повітря українського неба Української землі Млія так ясно малювала перед ним Страшні картини українського минувшого часу Що він подивився собі під ноги Чи не хлюпається кров під його ногами То була не кров, а роса Що падала з холодного неба на гарячу землю Повітря стало свіжіше Край неба почав червоніть, і степ ще далі стало видно. Роса вкрила траву й біліла проти схода, неначе хто потрусив степ із умрудами і прикрив павутинням. На степу було так тихо, неначе вся земля з селом, хатами й садками замерла на той час в міцному сні. Тільки червоний край неба натякав на живоття, давав надію, що незабаром все знову живе й почне віковічну незмінну роботу. Трохи згодом на селі заспівали півні. Радюк почував, що його голова вже прохолола, що його пульс скидався рівно. Він вернувся додому, впав на ліжко і заснув міцним сном щасливого студента, що добре здав екзамен, і приїхав додому на спочинок на вакації. На другий день сонце високо підбилося вгору, а Павло спав. Батько і мати ходили тихесенько по кімнатах, не гуркали дверима, щоб не збудить дорогого гостя. Того ж таки дня трапились іменини самої Радючки, і старий Радюк був навіть радий тому, що приїдуть деякі сусіди, Йому дуже хотілося похвалитися перед ними своїм сином. Уже сонце стало на вечірньому прузі, як почали з'їжджатися ближчі сусіди, котрі знали про ті іменини. Деякі попривозили своїх дочок, почувши, що приїхав молодий Радюк. Вечір був погожий, в покоях було душно. Хазяйка попросила гостей вийти пити чай на терасу. Вона сіла коло самовара і наливала чай. Кругом стола і на лавках сиділи хуторянки і хуторяни. Тераса була без покрівлі, вся обвита виноградом. Виноградний лист закривав гостей від косого проміння сонця. Над терасою синіло вечірнє небо. Старий Радюк балакав з сусідами, а дами сиділи коло стола поруч з хазяйкою. Між дамами кидалась в очі одна немолода удова капітанша. То була Лекерія Петрівна, на прізвище Висока. Старий Радюк продражнив її макухою. Панія Висока і справді трошки скидалась на макуху, бо була присадкувата, кругленька, з круглим повним лицем, котре від духоти почервоніло і лисніло від поту. Панія Макуха ледве встигала обтирати його білою хусточкою, та все жалілась на духоту. Не вважаючи на свою духожалість, вона любила чепуриця, була вбрана в ясну сукню і мала на голові рожі, які були б до лиця молоденькій панні. Хоч не просвічена і проста, але вона любила вдавати з себе світську панію і була з претензіями. Між гістьми було чимало паннів, але одна між ними була найкраща, хоч була і дуже молоденька. Вона була вбрана в вишивану українську сорочку, бо недавно була в Полтаві і вгляділа там нову моду. Почувши від знайомих сусід, що молодий Радюк приїхав з Києва в українському костюмі, вона зумисно вбралась і собі в національний костюм. Та хуторяночка звалась Галею, а прозивалась Масюківною. Вона була не багатого роду, але гарна, як степова квітка весною. На фоні зеленого листу її чистий профіль був ніби намальований на картині. Вона була ще дуже молода, довгеньке масюківнене личко з чорними бровами, з рум'янцями на щоках, з великими карими очима пригадувала цвіт червоної зірки між зеленим бадиллям. Павло Антонович довгенько не виходив до гостей і вийшов знов в українському убранні. Тільки замість важкої свити на йому був легенький літній сіртучок. Червоний пояс дуже гарно обгорнув його тонкий стан. Він привітався до гостей по-українській. Панни очевидячки якось зам'ялись, а панія Макуха ось закрутила головою та ще гірше почервоніла і частіше обтирала хусточкою лице. «Як гарно ви Павле Антоновичу убралися по сільській!» сказала панія Висока, тоном в котрому була думка надвоє. «От так, як бачите!» сказав молодий Радюк, і сів на східцях тераси якраз спиною до панії високої, так що його потилиця була проти її очей. А для неї дуже хотілося надивитися на його очі. Просто неба на землі сіли, Павле Антоновичу, зачіпала його панія висока. Просто неба на східцях, сказав він, повернувши на час лице до неї, і знов одвернувши очі до молодої Масюківни, що сиділа в куточку окроми і почервоніла, як мережки, її рукавів. «Прошу покірно сісти на стільці», знов сказала лекарія Петрівна, показуючи на порожній стілець, що стояв саме проти неї. Молодий Радюк послухав її, але сів на стільці до неї боком, а лицем просто до І почав говорити до неї по-українській. Як ви до нас говорите по модному? промовила панія Висока й собі по-українській. Ото в нас така поведенція настала, отказав їй Радюк. Може, ви й насіннячко лузатимете по-нашому, по сільському. Шкода, що не взяла з собою, сказала йому панія Висока жартовливо, але сміливо як людина дуже знайома і вхожа до Радюків. «Шкода, що ви забули!» Всі засміялись, а Радючка осміхнулася якось гірко, і лице її зажурилось. «Яка теперечки пішла чудна мода, все сільська та сільська, і убрання носять сільське, і говорять по-сільській!» говорила панія висока ніби сама до себе і пісень співаємо сільських, і пишемо книжки сільською мовою, бо ми, пані Висока, демократи. Не знаю, як ви. Панія Висока не зрозуміла того слова, не зрозуміла, чи то щось добре, чи щось погане, і, щоб не вшелепаться, затерла, зам'яла розмову, попрохавши в хазяйки чаю. Молодий Радюк посунув до неї молошничок з молоком. «Дякую вам, я понеділкою, промовила трохи гордо панія Висока. «Сьогодні понеділок». «Вибачайте, коли так». «І ви цілий рік понеділкуєте?» «От і цілий рік. У вас у Києві поведенція на все сільське? А не знаєте, як на селі поводиться в нас?» «От Великого дня до Святого Духа ніхто не понеділкує». Чи не доволіш вам тих серед та п'ятниць? Що це ви говорите про середи та п'ятниці, неначе про вівці та кози? промовила панія висока. А мені здається, якби ви сьогодні оскоромились, то невеликий був би гріх. Скільки скорому, стільки й гріха, кажуть у приказці. О, панію високу не підведеш, сину, обізвався старий Радюк. «Чи ви пак знаєте, якраз сповідалась молодиця в лаврі?» Питає Чернець у неї на духу, «Чим ти грішна, молодице?» А вона каже, «Ой, батюшко, великий маю гріх на душі. Раз у святу п'ятницю годувала дитину молоком та забула, що п'ятниця, та й облизала ложку». А Чернець каже, «Лежи ж ти сухого макого на щоп'ятниці до самого великодня!» Всі засміялись, а панія висока промовила. «Смійте, З посміха люди бувають, як приказують селяни. Та глядіть, щоб навпісля не плакали!» Радючка не держала постів. Але їй здалося не до ладу, що син з батьком неначе наче змовились над постами Перед її гістьми, котрі поважали пости. «Знаємо й ми вас, посниць», – додав старий Радюк. «У вас у піст і грибки, і опеньки, і рибка, і варення, і узвар, і куття, і пиріжки з усякою начинкою. Давай тільки, Боже, апетит!» «От я хоч і держуся сільської поведенції, але не дуже люблю сільське понеділкування і усякі сільські забобони» промовив молодий Радюк. «Забобони забобонами, але ніж тими забобонами є багатько дечого, що і вам, вченим, не по голові. Не дуже лишень потріпуєте село, коли любите сільську поведенцію Павле Антоновичу. Говоріть та не проговорюйтесь, сказала панія висока. Що ви мені кажете, коли я дещо на свої очі бачила? Чи не бачили ви часом як баба витягла під сакою щуку, а вона стала тилям та й побігла в ліс, сказав старий Радюк. Не те я бачила, а дещо мудріше от того. А що ж? Як відьми доять молоко, підставивши дійницю під стріху, або одіткнувши в дверях кілочок, обізвався старий Радюк. А хоч би й те. Є багато в світі такого, «Чого вивчені люди ще не постерегли?» «Що ви говорите, коли я сама можу вилічить від пропасниці симпатією?» промовила стара радючка і дуже здивувала свого молодого сина. «Як же ви, мамо, її лічите?» спитав син, не й віри своїм вухам, щоб його мати, що вчилась в інституті, вірила в такі способи ліків. «А так?» «Напишу кілька таких слів на склянці, потім змию водою і дам ту воду випить слабому, то він і одужає». «Хто ж вам переказав ту містерію?» «Наша начальниця в інституті, одна графиня з Петербурга», сказала мати дуже поважно, вважаючи на такий авторитет. «Мабуть, вона була спіритка або масонка, не згірше наших сільських спіритів – що літають на днищах на лису гору, промовив молодий Радюк. Молода кров вдарила йому в голову. Оце як голова в мене чогось заболіла, вихопилось у його несподівано. Як у вас часто болить голова, то я вам пришлю шапочку з голови святого Івана Многострадального, що в пещерах. Тільки ви народ молодий, ой, лихо з вами та й годі, бідкалась панія Макуха, важко зітхнувши. «Носіть уже ви, шапочки, а я не буду», — промовив Радюк аж сердито. Його дуже вразила темнота того товариства, серед якого він хотів проповідувати свої ідеї, і він засмутився недоброхідь. «Мені треба доктора, бо шапочка нічого не поможе», — сказав він. Уже смеркло. На дворі було так тихо, що як принесли світло, то свічки горіли неначе в горниці. Всім не хотілося йти в покої, всім було тепло, гарно і весело. Розмова про страхіття нагнала трохи страху на панів і пані. Вони втихли і сиділи мовчки. Пані Високій здавалось, що отут якесь страховище з рогами просуне руку через виноград і вхопить її за шию. Вона навіть оступилась, аж отскочила, і сіла серед Ганка, ближче до Павла, котрий тим часом отсунувся од от неї і пішов до паннів. Батько хотів почваниця перед сусідами з сином і почав його зачіпати. «Так що, сину, панія висока вірить в сільські чуда? спитав він сина. «Якби пак тільки панії вірили, а то часом і пани вірять». Що вже що, сину? а й я не люблю дечого того, що тобі не подобається. І в мене вже давненько почала спадати з очей полуда. Робіть і думайте вже ви, молоді, за нас старих. Коли б пак ви сиділи нишком та не перебаранчали, промовив син трохи сердито, зернувши на одного понурого сусіда, що колись служив в Полтаві в поліції. При тих словах молодий Радюк пішов і сів коло Масюківни. Її великі карі очі блищали, як зорі. Одні її очі освітили і пригріли його серед темряви того товариства. Йому так було гарно і тепло при тих ясних очах, що пісня сама наверталась йому на думку. Місяць на підповні глянув через терасу на гостей, і поезія повіяла крилом над молодими людьми. Радюк почав української пісні чистим горьованим басом. Панія Макуха зараз таки пристала до його, бо співала дуже гарно. Мелодія, наче пошесть, заметила його стей. Старий Радюк зараз затяг і собі, а за ним деякі гості – Павло почув, що Масюківна, червона як маківка, почала співати чистим чудовим голосом.